Creu que las asambleas, barras, las asambleas de los pueblos son instituibles para los partidos. Unicamente el mismo pueblo trabajador basco puede solucionarse sus problemas. Maiatzat bat eginen, efemerideak. Mila bederatzireun eta berrogeita sortziko apirilaren laua. Abdullah Ocalanen jaioza Abdullah Ocalan mila bederatzireun eta berrogeita sortziko apirilaren lauan jaiozan Turkiaren menpeko kurdistanen. Kurdu nazionalista da eta kurdistaneko langileen alderdiko pekekeko presidentea. Mila beheratzireun eta larogei tamazortzi irarte, Siriak oialan babestu zuen eskualdeko hegemonia lortzeko tentsioak zirela eta. Baina Turkiaren presioak oialan herrialdetik kanporatua izatea eragin zuen. Lehenengo eta behin errusiara joan zen, eta hantxe azizen bere hibiluidea herrialde batzuetan zehar. Besteak beste, Grezia eta Italian izan zen. 2002 eta larrogeita meretziko Otxaiaren amabostean polizia Turkiarrek ojalan Kenian atxilotu zuten Amerikako estatu batuetako Israelgo eta Keniako inteligentzia zerbitzuen laguntzarekin Azkar batean Turkiara entregatua izan zen eta bertan epaitu zuten 2002 eta larrogeita meretzian Oyalan eriotza zigorrera zigortu zuten Turkian eriotza zigorra indargabetu zenean, bizi osorako zigorrarekin ordeztu zitzaion kondena. Ordutik, Inraliko Irlandago konfinatuta, Marmarako Itxasoan. 2008ako uztailaren hogeita zazpitik aurrera bere abokatuen bisitak kukatu zaizkio eta erabateko isolamenduan dago. Asi eran, marxista lenin zuen bere burua. Ben gartzelan, ekologismotik gertuko kontzeptu bat garatu zuen, konfederalismo demokratikoa. Gizarte ekologia, emakumeen askapena eta anistasun etniko-kultural eta erlijioso erradikala daude teoria horren oinarrian. Lurralde antolakuntzaren oinarrizko mailetatik sortutako antolakuntza komunalaren alde egiten du. Herrikurdua banatzen duten Estatuengatik independenteak izango diren herriegiturak sortzea eta egonkortzea da egungo erronkarik handienetakoa proposamen politiko horrentzat.